Capitolul 42. Repetarea legii Domnul i-a dat de știre lui Moise că sosise timpul hotărât pentru luarea în stăpânirea Canaanului. Și când stătea pe înălțimea munților și privea la Iordan și la pământul făgăduit, profetul împovărat de ani se uita cu multă plăcere la moștenirea poporului său. Oare nu s-ar fi putut ca o sânda rostită la Cades, din pricina păcatelor sale, să fie retrasă? Stăruitor...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 Deuteronom, capitolul 3, versetele 24 la 27. Răspunsul dat a fost. Destul. Nu mai vorbi de lucrul acesta. suie pe vârful muntelui Pisga. uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit. Și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece ordanul acesta. Fără să murmure...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 Numeri, capitolul 27, versetele 16 la 23. Domnul a ascultat rugăciunea servului său și a răspuns, Iați pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări, și să-i dai porunci sub ochii lor, să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Iosua îi slujise multă vreme lui Moise și, ca un bărbat credincios, priceput și înțelept, a fost ales ca urmaș al lui. Prin punerea mâinilor lui Moise, însoțită de o cuvântare de însărcinare foarte mișcătoare, Iosua a fost numit în chip solemn conducător al lui Israel. Cuvintele Domnului cu privire la Iosua au fost adresate adunării prin gura lui Moise. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Înainte de a lăsa cu totul locul său de conducător văzut al lui Israel, lui Moise i s-a dat sfatul să repete înaintea lor toate întâmplările cu eliberarea lor din Egipt și rătăcirea prin pustie și să reamintească legea rostită la Sinai. Când se dăduse legea, numai puțin dintre cei de față erau destul de mari pentru a pricepe grozava solemnitate a decretării legii. Întrucât urma ca peste scurt timp ei să treacă Iordanul și să ia în stăpânire pământul făgăduit, Dumnezeu le înfățișă cerințele legii sale și le ceru ascultare, ca o condiție a prosperității. Moise a stat în picioare înaintea poporului, ca să repete cele din urmă avertizări și îndemnuri pentru poporul său. Fața lui strălucea de o lumină sfântă. Părul îi era al de bătrânețe, dar făptura lui nu se grăbovize sub povara anilor. Trăsăturile feței sale dovedeau puterea neslăbită a sănătății, iar ochii îi erau limpe și luminoși. Prilejul era însemnat și cu simțăminte adânci, el le vorbi despre iubirea și îndurarea preamilostivului lor mântuitor.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 față de cei ce iubesc și păzesc poruncile lui. Deuteronom capitolul 7, versetele 7 la 9 Poporul Israel era înclinat să pună și pe seama lui Moise purtarea lor rea, dar de această dată toate bănuielile lor că Moise ar fi plin de îngânfare, de înălțare de sine sau de iubire de sine au fost înlăturate și ei ascultau cu încredere cuvintele lui. Cu sinceritate le înfățișem oise greșelile și abaterile părinților lor. Din cauza îndelungatei lor rătăciri prin pustie, ei adesea au ajuns să fie lipsiți de răbdare și gata de răscoală. Dar domnul nu avea nicio vină pentru această întârziere de a lua în stăpânire Canaanul. El era mai trist decât ei că nu putea să-i ducă mai curând în stăpânirea pământului făgăduit și astfel să dovedească tuturor popoarelor puterea sa cea mare, arătată în eliberarea poporului său. Din cauza neîncrederii lor în Dumnezeu, din cauza îngânfării și necredinței, ei nu au fost pregătiți să intre în Canaan. Ei nu ar fi fost o dovadă că sunt un popor al cărui Dumnezeu este Domnul, deoarece din caracterul lor lipseau curăția, bunătatea și bunăvoința. Dacă părinții lor s-ar fi lăsat să fie călăuziți de Dumnezeu, fiind cârmuiți de legea lui și umblând pe căile rânduierilor lui, ar fi ajuns de multă vreme să locuiască în Canaan ca popor fericit, prosper și sfânt. Prin faptul că s-a întârziat atât de mult intrarea lor pe pământul cel bun, Dumnezeu a fost dezonorat și slava lui micșorată înaintea popoarelor. Moise, care înțelegea caracterul și valoarea legilor lui Dumnezeu, i-a asigurat pe oameni că nici o altă națiune nu avea rânduieli atât de bune, drepte și înțelepte ca acelea pe care li le dăduse evreilor. Iată," zicea el, v-am învățat leși și porunci cum mi-a porunci Domnul, Dumnezeul meu."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 care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui atât de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Astăzi se poate spune din nou ce i s-a spus lui Israel. Legile pe care le-a dat Dumnezeu poporului său pe vremuri erau mai umane mai bune și mai înțelepte decât ale celor mai civilizate națiuni de pe pământ. Legile neamurilor poartă urmele slăbiciunilor și patimilor inimilor nerănăscute, dar legea lui Dumnezeu poartă în sine pecetea divinității. Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi, a lămurit Moise. Țara, în care ei aveau să intre peste un scurt timp și care urma să fie a lor dacă ascultau de poruncile lui Dumnezeu, le-a fost descrisă după cum se va vedea mai departe. Și cât de mișcată trebuie să fi fost inima izraeliților auzind aceste cuvinte, când se gândeau că acela care le descria binecuvântările pământului făgăduit în culori atât de strălucitoare, era îndepărtat de la moștenirea poporului său din pricina păcatelor lor. Căci Domnul... Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, nu ca țara Egiptului, din care ați ieșit, unde aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul, ca pe o grădină de zarzavaturi. Țara pe care o vei stăpâni este o țară cu munți și voi, care se adapă din ploaia cerului. Țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din voi și din munți. Țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Țară ale cărui pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate arama. Este o țară de care se îngrijește Domnul, Dumnezeul tău, și asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Deuteronom, capitolul 8, cu versetele 7 la 9, și capitolul 11, cu versetele 10 la 12. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune, pe care nu tu le-ai zidit, ca se pline cu tot felul de bunuri, pe care nu tu le-ai umplut. Puțuri de apă săpate, pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu le-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul tău. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Iar dacă aveau să facă fapterele înaintea Domnului, atunci, zicea Moise, veți pieri de o moarte repede din țara pe care o luați în stăpânire dincolo de Iordan. Deuteronom, capitolul 6, cu versetele 10 la 12 și capitolul 4, cu versetele 23 la 26. După ce Moise a repetat legea înaintea tuturor, a încheiat și lucrarea de a scrie toate legile, rânduielile și ordinele date de Dumnezeu precum și rânduierile privitoare la jerfe. Cartea care cuprindea toate acestea a fost încredințată câtorva slujbași, iar pentru a fi păstrată cu și mai multă grijă, a fost așezată lângă chivotul mărturiei. Marele conducător încă se mai temea că poporul se va depărta de Dumnezeu. Într-o cuvântare deosebit de solemnă și impresionantă, el le-a bine cuvântările care le vor reveni dacă ascultă de Dumnezeu, cum și blestemele ce vor veni dacă se abat de la el. Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și îndeplinind toate poruncile Lui, pe care ți le dau astăzi, vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor tale și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate.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 Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lânceți și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte. Dimineața vei zice, O, de-ar veni seara! Și seara vei zice, O, de-ar veni dimineața! În care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii. Privind peste veacuri prin Duhul profeției, Moise a descris scenele îngrozitoare ale prăbușirii finale a lui Israel și inimicirea Ierusalimului de către oștile romane. Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine, ca un zbor de vulturi, un neam a cărui limbă nu vei înțelege, un neam cu înfățișare sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. Pustirea de plină a țării și suferințele îngrozitoare ale poporului cu ocazia asedierii Ierusalimului de către Tit, în veacurile de mai târziu, sunt viu descrise. El va mânca rodul tare și rodul pământului tău.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 să se imprime și mai bine în toți cei de față, Marele Conducător le-a îmbrăcat în versuri sfinte. Cântecul acesta nu era numai istoric, ci și profetic. În timp ce povestea purtarea minunată a lui Dumnezeu față de poporul său în veacurile trecute, le arăta în umbră marile întâmplări ale viitorului, biruința finală a celor credincioși, când Domnul Hristos se va arăta din nou în putere și mărire. I s-a poruncit apoi poporului să învețe această istorie profetică și să o scrie în mintea copiilor și nepoților. Trebuia să fie cântată de adunare când se participa la serviciul divin și să fie repetată când era la lucru de peste zi. Era datoria părinților să imprime atât de bine cuvintele acestea în mintea primitoare a copiilor lor, încât să nu le uite niciodată. Întrucât, într-un sens deosebit, izraeliții trebuiau să fie păzitorii legii lui Dumnezeu, Trebuia să li se imprime lor și, prin ei, copiilor și nepoților lor, într-un chip deosebit, însemnătatea celor cuprinse în lege și importanța ascultării. De aceea, Domnul a poruncit cu privire la rânduielile sale. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dacă în timpurile de mai târziu copiii aveau să întrebe... Ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Atunci părinții trebuiau să le povestească felul plin de milă în care Bunul Dumnezeu se purtase față de ei, ce făcuse Domnul ca să-i scape pentru a putea ține poruncile lui și să spună lămurit. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață, cum face astăzi.